Au fost odată un împărat și o împărăteasă care au dobândit abia la bătrânețe un fecior Acesta de cum s-a născut a început să plângă Și plâng, și plâng, dar nu așa ca toți copiii să mai stea și el acolo o clipă, două, ca să răsufle și să, să odignească. Aș, plângea într-una de să-și rupă băierle inimii și cu împăratul și împărătea au căutat să-l domolească cu fel de fel de vorbe și mângâieri Zadarnic însă Atunci doi feciorului din împărat le-a spus Maria ta, să găduiește că-i dai de mireasă pe fata din dafin și o să tacă Oare, să încerc, haide Taci, taci, dragul tati, taci, că ți-ai dat de mireasă pe fata din dafin! Ai taci, taci! A, taci! Uuu, uh, că mi-a scos pe numai în câteva ceasuri! Dar, dar tu de unde ai știut asta, Doică? Ei, ia că am visat și eu lucrul acesta, Maria ta. Uh. Anii trecură repede, ușor Pe nebăgate în seamă canvas. vis Și cum se făcu mare Feciorașul de împărat, hai la împărat și la împărăteasă Așa, pe pusă masă Măriile voastre, doamne mama, mamă Am venit să vă spun că plec Cum așa, ne-tam, ne-sam, da? unde dragul, mame? În lume, să-mi caut mireasa pe care mi-a sfăgăduit-o E, da cum asta, feciorașul, tati? Am aruncat și eu o vorbă așa în vânt Și, și tu o iei de bună? Hai că... Eu dacă mai stau, mă topesc de dorul ei ca urmânare Așa că să-mi dai bani de cheltuială, paloș, cal de călărie, că eu plec după soție Nu pleca, dragul bămii, nu pleca Apoi, dacă așa mi-a fost zisa să muțiu de vorbă, ce pot să fac? Du-te în grajdul meu și alegeți ce cal ești. Da, da, da. Iar ca paloș, ca paloș, iată, ține-l pe al meu Că e ușor ca un resteu. Un tai minunat de a zice că e fermecat Mulțumesc, tate Și ce să mai lungim mult vorba Hai să pornim și noi la drum împreună cu feciorul de împărat Noi în gând și tot pe jos El pe cal, că fac frumos dar ce cal avea, să nu mă întrebați. Cal năsdrăvan, care vorbea ca oameni. Ce mai tu avea? De mers? Nu mai vorbim. Cât drum făceau alți cai în 10 zile, el făcea într-una singură. Așa că iată, i ajuns, curând după ce plecaseră, în apropierea unei câmpii cu cele mai frumoase și mai miresmate flori din lume. Ce e, Roivule? Hai, spune-te, ascult. Stăpâne, până acum drumul a fost ca o joacă, dar de aici înainte vine greu. Iată, în fața noastră se întinde, cât vezi cu ochii, o câmpie cu tot soiul de flori. Le văd frumusețea și le simt mireasma îmbătătoare. Stai o clipă, Roibule, mm. să culeg un buchet pentru fata din dafin. Da, nici gând de așa ceva, stăpâne. De deci... Asta-s flori vrăjite și de atingi cumva una din ele... Toate se înalță unor copaci uriași, a. se abată asupra noastră și aici ne rămânuase. Atunci cum vom putea trece printre ele fără a le atinge? A, nu o purta de Eu E o tainică de nimeni aștiut. a știut. De acolo vom merge la pas cu cea mai a, mare și vom scăpa cu fața curată bine. Numai să nu te apleci nici în dreapta, nici în stânga și să te ții bine așa. Iată, uite, roibule, toate florile din preajma noastră și-au ridicat capetele către noi și pară ne zâmbi. Vede păi că nu le vezi. Cum? Văd frumos. Văd frumos. Culege mă pe mine că-ți voi mirisma toată casa. Acum. Pe mine, văd frumos că nu mă ofilesc niciodată. Da! Mai bine scoate-mă de aici, pe mine, cu lăcina, cu tot. Și să să în grădina ta, văd frumos. Și nu să-ți pară rău. Să iau pe asta de lângă mine, că prea e frumoasă și mi Nu răsmată. Nu, stăpâne, de așa. Eu te azvârlu pe loc din șa. Deci s a făcut de moarte. Eu plec singur mai departe. Ba nu roibe. Mă tresi. Dumneaide. Eto ne. Sigur căsă. Iată, acum intrăm pe tărâmul foamei, al setei și al somnului Cum? Până unde ne aflăm noi acum, să știi că au mai răzbit mulți viteși Dar aici le-au rămas oasele. Ce spui? Și ce trebuie să fac eu? Să nu faci nimic din ce vei fi ispitit să faci Iată, uite ce bogății de roade la pomeștea. Și aici văd la la oaltă crescând cireși, vișnii, caise, mere, pere, rodii, portocale și smochine cum tocmai bune de mâncat Și ce struguri frumoși Nu mai pot de foame Stai mai încet, roibule, să rup măcar o pară de-asta tămâioasă care îmi lasă gură apă Stăpâne! Ah, da, mi-am adus aminte, să nu mă las ispitit Acum parcă mi-a trecut foamea cea grozavă Ce ciudat! E, da să ne oprim puțin măcar la izvorul acesta limpede Mă sting de sete și... mi așa de cald cum nu mi-a fost niciodată până acum Stai, roi, zic Ba, stăpâne, ba, și mie mi-e sete și totuși nu mă dăp, Că nu vreau să-mi fie pentru cea din urmă oară Ce ciudat Iată că data ce m-am îndepărtat de izvor mi-a trecut și setea Mare minune Văzuși, stăpâne, văzuși Văzuie da, ce somn a cuprins deodată? Ei, ce iarbă frumoasă înmirăzmată și parcă vorbește... fă frumos, fă frumos, ah. dă-te o clipă jos pe covorul mătăsos, Să te mâncă o clipă blândă somn. somnului. Ah. Ah. Ce iarbă moale, bună de dormit. oi iubuțule, puțin, că mă prinde somn. somnul, Mergi mai ușor să mă țin de gâtul tău. Ce să teva câteva clipe măcar, nu mai pot Basta, stăpâne, ba. ba Și pe mine m-a podintit greu somn ca de plump Dar de mai tâni picioarele și iată că tot merg Scoate-ți paloșul îndată și crestează-te puțin la mână și ți-o trece somnul Dar chiar așa am să și fac Hei, ce rece și ascuțită-i sabia și cu musture Dar acum nu mai sunt pic de somn Parcă m-am trezit dintr-un vis Am trecut de cotarul ispitelor, stăpâne Am trecut? De acum, drumul ne duce neted până la fata din dafin Așa Am ajuns pe cale dreaptă, dar primejdii tot ne-așteaptă Hei, roibule! Ce-o fi strălucind așa puternic în depărtare? Colo, în fund, la marginea câmpiei. Parcă ar fi o piatră nestemată cu mii și mii de ape și lumini. Văd și eu, stăpâne. Parcă eu stăp. ce o stea. Dar ce-o fi într-adevăr n-aș putea spune. Puterea mea de năzdrăvan până aici la cotarul ispitelor a fost. De acum înainte ne vom călăuzi și noi după cum ne-o tăia capul. Ia stai mai încetășor. Uite colea-ndreaptă ascunsă de vițe sălbatică și zorele. Se zărește o colibă și pe hornul ei iese o șuviță de fum. Ea privește, stăpâne, că iedera din dreptul lui și e dată la o parte și în prac se un moșne. Cine tulbură liniștea pustietății mele? Un drumesc cu calul său, moșule. Dar, dumneata, cine ești? Eu? Un bietuncheaș uitat de vreme. Fii bun, rogute, drumețule. E și sprâncenele, eu nu mai văd bine din pricina lor. Și mustățile că nu mai pot mânca de lungi ce mi-au crescut. Și barba de care mi se prind scaiț și Ciulin. Of, moșule, măcar că mi-e tare de grabă să ajung acolo unde am pornit. Dar nu mă lasă inima să plefarați da mână de ajutor. Așa... E? Ești gata Cum te simți acum? Ei, să trăiești, dragul moșului Când nu ți-a fost silă de bătrânețele mele și m a ajutat Parcă sunt alt om și parcă am întinerit cu zice ani Îți mulțumesc Acu te las sănătos Și de mai mai întoarce pe aici Mai trec eu pe la dumneavoastră, să te cercetez ce mai faci și cum te mai simți Ei, Dragul moșului, de voi sau nu vei voi pe la mine, toată ai să mai vei Cum? <laughs> Mulți tineri au trecut pe aici, prin fața colibei mele în drum, către palatul fetei din Dafin. Fata din Dafin. Care se înalță hă, departe, la marginea acestei câmpii. Așadar, e pe aproape palatul fetei din Dafin, moșulei? E Pe aproape și nu prea A fost odată de mult o fată frumoasă Care se îndrăgostise de un flăcău Și el frumos și voinic Pe care îl chema Dafin Dafin, moșule -aș Așa Dar mama fetei nu-l dorea pe acesta de genere, Pentru că era un biet grădinar și atâta tot da. Că vezi, dumneata, eu uitai să-ți spun Mama fetei era fică de împărat Așa. Și tatăl fetei de asemenea Tatăl fetei ce zicea? Lui îi plăcea dafin că era harnic și priceput. Îi făcuse dintr-o câmpie stearpă un rai de flori de? Cu ape curgătoare și păsări cântătoare Așa. Și odată când mama fetei era plecată la părinții ei Cei doi tineri cu voia tatălui fetei Se cununară în taină cispoi. Da așa precum auzi, și peste un an o fată frumoasă cum nu se mai văzuse, alta pe pământ. Și, și. Și atunci mama fetei, care era și o mare vrăjitoare, cum? Înfuriată, l-a prefăcut pe tânărul ei ginere nedorit de ea în copacul ce i-parte numele. În dafin Așa. Pe fică s-a încuiat-o cu 99 de lacăte în palat Iar pe fetița lor a urgisit o să stea închise în dafinul din grădină Până când va veni un voinic să o scoată de acolo Așa. Pe bunicul fetei la blestemat să se urățească, să stea departe de lume Să-i crească părul, barba și sprâncenile mari și să-l împiedice să vadă înaintea ochilor, până se va milostivi de el un călător." Cum, moșule? Dumea e și bunicul fetei din David? Eu, ne poate. Și bunica fetei a vegheat până acum asupra vrăjitoriei. i ți-a scos în cale tot soiul de primești pe care le știi că ai trecut prin ele doar." Și acum? Acum ce mă rămâne de făcut?" Să faci întocmai ce ceți voi spune eu da. Ai avut mare noroc că te-a întovărășit un cal năsdrăvan La toate primeștiile ce s-au ivit în cal Tot el îți va prinde bine și de aici înainte Iată ce ai să faci da. Iar în vremea asta eu am să caut să-i încurc ițele vrăjitoare de nevastă mea Care turbează de mânie că i s-au dezdrăbat parmicele ascult, moșule pune, păsăretul ăsta ar fi putut să se ia la întrecere cu cel din tărâmul ispitelor, dar parcă astea sunt și mai multe și cântă și mai frumos. Și flori multe și împodobite. Ciudată grădine cu un singur copac, dar ce mândrese de dafin! Acu, pune? nu uita ce ți-a spus moșul. Uh -huh. Eu mă duc și mă fac că pasc nițel mai încolo. Dumea ascunde-te în apropierea dafinului printre lujări Și fă-te una cu pământul Să vedem ce se întâmplă Așa voi face Când doine căza eu o dată, ușor Ridică-te și intră în vorbă Știu, știu ce am de făcut roibule Nu-mi duce grija A plăcut mai să stai printre flori Numai de m-au apucat somnul Miresmelea asta amețitoare Iată, uite Minunea minunilor Dafinul s-a despicat în două și din el a ieșit o fată. Dafin, iubită tată, lasă-l voi tata fată să coline prin grădină, prin și, și sulfie, că se va întoarce acasă mai blândă și mai frumoasă. Limbă-te, copilă, dragă, a ta e grădină întreagă, să te joci, ai mii de flori. Bunele tale, suror. Cum ne-a ajuns calul acesta în grădina noastră? M-a adus pe mine, frumoasă domniță. Oh, dar cum de ajuns până aici? Și mai ești încă în viață? Prea gingașă, fată din dafin. Povestea mea nu e prea lungă. Dar nu știu dacă ai vreme să o Nu. Încă de când m-am născut taică-mu și mama mea mi au făgăduit de nevastă. Cum așa? Spune mai repede. Nu poți sta în grădină decât atâta timp cât se află și roua pe flori. Ascultă, dar... Așa am izbutit să ajung în grădina asta. O, voinicule, povestea ta a ținut atât de mult, Încât niciun strop de rouă nu se mai zărește pe vreo floare sau pe vreo frunză. Nici nascunzișul ierbii măcar. Și eu, lăcașul meu de ani și ani, nu mă mai pot întoarce acum Nici nu mai are rost să te-ntorci în Daffin De aici nu mai plec singur, vom merge împreună O, făt frumos, știi de ce ai izbutit să rupi vraja făcută de bunica mea? Hmm? Pentru că m-ai rugat să merg singură, de bunăvoie cu tine Și n-ai încercat să mă răpești așa cum au făcut alții care nu s-au mai întors și au pierit pe loc Dă mâna și să plecăm O, fata mea mult iubită, o să te strângă în brațe. Uraja a fost ruptă. M-am preschimbat iarăși în om. Iată! Porțile palatului nostru s-au deschis și. Maica mea vine către noi plângând de fericire. Și bunicul la fel. Eh, nu mai e vrăjitoarea, nu-ți să-și arate față. Poftiți! Poftiți de urcați, măriile voastre, că ne așteaptă părinții prea făt frumos cu sufletul la gură. Cât de când le-a plecat feciorul, ei într i au dus dorul, până și cozonaci frământă, să avem ce mânca la nuntă! dii, dii căluți! Nu zburați acasă, că mireasa e frumoasă și mirile la fel este! Ca sfârșitul din poveste! Ii!